Зустрічав того імпозантного чоловіка в дворянському зібранні на Домській площі, де кілька разів бесідував із ним. Відтак, нескладно було з'ясувати, то одна з його доньок, Лариса Петрівна, горда, гонорова панянка. Вона, кажуть, хворіє на щось і навіть пише вірші, здається. Так... Йому ж показали її нову книжку, підписану псевдонімом Леся Українка. Зрозуміла, родина Україна філів. Мало російське дворянство змінюється і дуже швидко, це очевидно. І воно буде, подумав Городецький, силою чи не потужнішою за нашу стару, спорохнявілу і росіянами шляхту. Хоча, скільки тих українофілів у Києві? Всі їх знають. Косичі, Лисенки, Старицькі, ще Біляшівський, Чекаленко, Семеренко, Стефан Кульженко із сином Василем. Так, погоди вони поки що не роблять. Пам'ять Зодчого нагадала йому і іншу дівчину, інше неординарне обличчя. Воно так само вразило його, як і надзвичайно, сказати б, королівська постава тієї молодої панянки, котру він кілька разів бачив неподалік від свого помешкання, на Марингівській вулиці. Навіть одного разу чув як прилизаний молодик звернувся до неї. Пан Ногоренко. Хто вона цікава? Київ – загалом місто вродливих жінок, гарних інакшою, нетривіальною вродою. До речі, і претендентка на місце їхньої старої гувернантки, молода, з бісиком в очах, полька Ірина Левицька наскільки він пам'ятає. Вродлива і, здається, навіть розумна, але надто молода. Що з нею робити? Рекомендації пристойні. До того ж, їхня літня гувернантка просить її відпустити. Вона мріє переїхати до сина, в іншу губернію. Мабуть, доведеться взяти ту. Корнелія, мабуть, ревнуватиме. Така думка трохи розважила Городецького, і він усміхнувся. Корнелія, ах, Корнелія! Кохання приходить і відходить, а дружина лишається, як каже один його партнер із Лаунтенісу, цинік і бунвіан. Утім, пристрасть Городецького не жінки, а мандрівки мисливські мандрівки. І про це всім відомо. Похідні умови, зброя в руках, хвилювання на початку кожного полювання, а потім цілковитий спокій перед вирішальним пострілом. Хіба за інших умов можна відчути себе справжнім чоловіком? Минулого 1903 року після мандрівки на Алтай Городецький став почесним членом Київського відділення Імператорського товариства правильного полювання. Відтак він тепер зустрічався з тестем, поважним копцем, давнім членом товариства, не тільки в нього чи в себе вдома, а й у цьому вельми почесному клубі. Панові Владиславо, приємно, що і його добрий приятель, відомий київський лікар Євген Федорович Гарнич-Гарницький відтепер був його колегою не лише як товариш голови Київського клубу автомобілістів, а ще й як член Товариства правильного полювання. Що казати, Київ – велике село, іноді це добре, але іноді навряд чи колеги-мисливці могли уявити те, що трапилося з Городецьким на Алтаї.